Falëndërimët janë vetëm për Allahun gjëlle gjëllëru, atë falëndërojmë për e ti, falë dhe u dhe zime kërkojmë, salavatë dhe selamat për shëndetit më të mira, bi për nga mbelin tonë të dashën, Muhammedin alihi salatë dhe selamat, shokëve të ti, familës të ti, dhe shdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira, ndër në ditën e fundit të ksebote. Të ndërof dhe zëtë zë të vazhdojmë në ciklin të cine si kemi filluar, ku thamse do të flasim me lein Allahu subhanahu wa taala për punat edhe veprat e zemrës. Pas një para hyrje, e cila ndajmori dikon 7 ligjërata ku folën për rëndësinë çka puna e zemrës, puna e brendshme, e cila është kushti i shpotimit të Allahu subhanahu wa taala. Apo sikur që tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk i shikon trupat e juve. Allahu subhanahu wa taala nuk i shikon syretat e yuve, por Allahu i shikon punat e yuve edhe zemrat e yuve. Prandaj të punuari me zemër të ndruar që mëri është ndër punët më të vështira, ngasë është diçka e cila nuk preket, është diçka e cila e nuk ka mundsi të të shihet sa ke punuar ta. Nëse njeriu kur punon diçka fizike, edin sa është krye dhe sa ka mbetë më ukrye. Ndërkohë që te puna e zemrës, ti duhesh të punosh vazhdimisht, ndërkohë që nuk e shef Se sa kemrinje bun Edhe nuk e di sa të kamet Andaj edhe kjoj ka bërë sahabët e për nga berit Salallahu aleyhi sallem Që tutën prej Allahu gjele gjelelu Për të mrençmet e të tëre Nga se Allahu gjele gjelelu Nuk i shikon të jashtëmët Por i shikon vetëm Vetëm të mrençmet E jashtëme është reflektimi të mrençmës Dhe jo anas jaltas Përmendëm në ligjeratën e kaluar Punën e parë Të silën e filluam këtë varkë Dhe ajo është puna me sinceritetin Sinceriteti i zemrës Qiltërsi e zemrës Apo, sikur që i përmenën Disa prej definicionave Që mos të synovhët me punën E bërë posë Allahu gjelë gjelalu Posë Allahu subhanehu Subhanehu vëtjala Andaj sot të të vazhdoj me lejnë Allahu subhanehu vëtjala Që të shohim zë qka është sinceriteti Dhe të shohim Se cilat janë gradët të sinceritetin Nga se nga grumbullit të sinceritve Kemi laramanë Kemi shkallë shkallë. Ka dikush është në fillim xhenetit, ka dikush është më lart, ka dikush është fyrdeus, Allah na vof fitore eksumerat. Prandaj nuk ka një shkallë, ka disa shkallë, të se do t'i përmendim Elen Allahu tebareke, tebareke vetala. Ne kanë gjelë disa rë definicione që i ka përmend Ibn Qayyim El-Jauziy, pas sa do shojmë edhe definicionet e dhe, uh, Ibn Qayyimit vet, rahimahullahu, në çështjen e uh, në çështjen e sinqeritetit. Fot Ibn Qayyim El-Jauziy në Madarijussalikin është pyjetur të sehli se qëka është sinceriteti, ka thanë, i kanë thanë, qëka cile është puna me anonë për tyje, ka thanë sinceriteti, ka thanë, që është me anonë da për tyjë sinceriteti, ka thanë se tëse vetja imen ta s'ka asni hise. A nëjë sinceriteti është t'ipsirë, për që fara syje, nga se ti s'ki hise heqën ta. A më nëshë për në mëndu, një veprimtari, një punë, tësi ndon ti kontribuan shumë ti hiçi hisën ta. Po ndonjë ti hiçi hisën ta. Por, Por sinqeriteti njeriu shpërblet me xhenet. Ama për me emrin që kët xhenet duhet të punu me kët sinqeritet i cili silën ndonjë nepsit me pas uh, hiçe. Para mendoj ti për shembull, më e marrën në shtëpi të madhe, më e bënë në mënyrë më të përpik të mundshme, më e dhan maksimumin tan, edhe ti për shembull në fund thua, unë s'marr pjesë këtu. Unë nuk marr pjesë këtu. Kështu është domon ndërtesa sinqeritetit është një ndërtesë e cila Një punë e cila e bën një riu E përso së ata A më në fund nuk marrë kur gjo nga veti Për veti pse? Se përse ja ka dërzu Allahu gjellë gjellalu Që Allahu t'ja këthen me shpërblimet e tina Andaj shiko që ka than sehli Ka than Gjëja me aran të unë o sinceriteti Por që fara syje Nga se nuk kam hisë unë aty E nuk është e let me punu me një ven Kuski hisë Nuk ho e let Por që e mullë ti me dan Maksim Kur ti nuk i hisen ta A në edhezët, qështje e sinceritetet është qështje Qështje e ranë, si kur që ka përmeni i përnë kajim El Gjauzije Thot i përnë kajim El Gjauzije Ka ndanë në disa predjetarë Sinceriteti është që Mos të kërkosh Vinire dhe zë qëfar definicioni Thot i përnë kajim El Gjauzije Ka ndanë në disa predjetarëve Sinceritet është që Për punën të anë Mos të kërkosh dëshmitari Për punën të anë e jashtë Allah Njëra për nga definiciona Që që i bje kjo dhe zër? Po shemot, ti e kje boni punë E kje boni punë Dhe të ashtë ti Supozon se jejë sinqert Dikusht të dëshmi Dëshmi që jejë sinqert Si ta mirë shdi kanë jashtë të zotit Se si jejë sinqert Pra e vetë që si mja dëshmi Dutë më kanë dëshmi e zotit Që ti me thanë, unë jajmi sinqert E dhe zër, jashtë të sinqertit Se në banë sabë Kur kush me e dëshmue sinceritetin e vetë Me Allah unë gjilë gjilalu Nga se njëzit që ka dojnë Dojnë shpërblimet të shpejta Andaj dojnë qepe Andaj të i gjenë njerëzit përshemur Flashtin për sinceritetin e vetë Se sa janë të pastor Se sa nuk ja dojnë E kështu me ra Dhe sigur ato garantojnë Se Allah ja ka vullohës ti së është sinë që kush do të që të, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Asmeleku apo ja Armandom na definicionin e Junedit. Asmeleku se diajë i sinçert. Meleku e shkruan se si ki fal dy recate, katër recate ka dhënë zeçatin, ki shkon në hax, ke ki ti e ke bën veprën. Mirë, Meleku e dorëzon veprën. Meleku nuk e ditit për çan e kiboket punë. Na nuk ka Zot Meleku. Meleku thotë ja Zot, unë e shkruajta kështa e ka bë. Për këne ka bë? Bështeti. Andaj Fati bin Qayyim e ju zgjidh disa problemet e dietarëve. Sinqeriteti është që përpuntetua, mos më kërkuh, shikoni mos më kërkuh dshmitar, jashta Allahu xhel xelalu. Sigur që njeriu vëzhgon në vepa. Marrë për shembull, xhenimi nga sa xherimi është nga vepat më afërta me kallëzuse njeriu sa është sinqet. Nga sa këtu ka thënë pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe sellem, ka thanë Allahu te bareke ve te ala, ajrimi është i imi. Ajrimi është i imi. Po shemoj vet. Njeri u çot syfer si në Ramazan, Allahu nam ucom me Ramazanin. Ço në Ramazan me një ditë. Edhe gjat ditës, gjat xhirimit, nëse i thot dikush, "S'mam merrnia çe e di? Thot, shikura, thot, menjë si të xhurua." Kuajdi, ç'shto thot, siguria kim boti shto. "M'am merrnia thashë ti munafiki." Që shto, nuk e di, në ndjenjë kam thot. Kipo, klot, që e ki bota, ç'plot ç'së ndjenja kanë. Leje këta. Thot një ani por shemoj vot, "Nuk e di. Këta do mundu kë si hangor." qëka i dhuë, kur jetë të një një për një me, qëka i dhuë, thua, thua e di Allah. Ai qëka të gjëru për një me, qëka thotë, e di be Allah, më nuk mdu shashtë të dëshmi, asaj, asaj, asaj, pëse, e din Allah u gjilë vala, pra, a jam të një një, si kështë që ka ndanë një së prejtetarëve, ka mundësi ullën sofer, një numëri madhë i njërzve, si cëllë i për tjetëri menon sa Kë rrot ktyna, kë rrot ktyna, kish janë duaj i ftar, as janë sa donin uë. Kush e di Allahu xhel gjele xelalu? Ëmir. Nëse dikush vëza, njëri në sinqer, e, e ky zon ngusht, i thon, "Më merr menja, më kanë i dyshimët se sjet u ninuë." Qysh e argumenton? Përgjigjja është vetëm me çilo është, Allahu eden. Allahu eden më doninuaj. Jo. Vëza, këtë trajnim. Po te ket vepa do të mkon çështoj. Ama të natë vepa tjetra nuk kena çështoj. Me një natë argument ç Kjo çe jashtë azhotit s'është dëshmi. Se nuk mundet kurkuj me ka dhunë të sinqertë. Anataza kjo e bën vështir të vështirë sinqeritetin, sepse sinqeriteti Ollazër ndikon te teatri, e ndikohet për veten. Po pra ku njëri është i sinqertë Ollazër, sinqeriteti i vet i ia barrecet jetën e vet, ama pjetës nuk ndikohet. Por shemb i sinqerti nuk e intereson a shajtë, a lof drove, a hipen çill, a zbiten tok. Se pa nuk kapun me ti, ai kapun me Zot. Ai galën e kam me Allahun çysh jam. Me ti sa më nancish jam me tyje. Edhe se kur e keni një ri galën me Allahun. A sikletao të përshëndum njerëzit çka i thonë? Jo, sepse ti galën nuk e ke me me, me njerëzit. Galën e kam me Allahun. Andaj do të më mbanë i mëlojzie. Kjo është një nga definicionet dhe vazhdon definicioni dhe thotë: "Dhe shpërblim për këto vepra muslimi pe njerëzve." Për çmë është plot pe njerëzve peve bëjnë vepra të mira. Mirë po ka çfarë përsemo njerëz pa kme adet. Kjo është problemu vërzë. Me ta dit njerëzët u është problem. Andaj ti shpërblimin dushmë prit pe Allahu Xhelel Xhelalu. Ajo që ka të vjen paqet dunajës opi Allahut. Sigurisht e ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Ajo elip? Mirë se mosë elip. Mosë që të vjen pa e lyp mëse vjen. Amat ti mos e lyp. Mos e çkrio. Për me lyp shpërblimin. Andaj kjo është sinqeriteti. Kjo është sinqeriteti. Ka thënë një bidjetar të partë të muslimanëve Mekhuli, Fad ibn Qayyim ju ka thënë Mekhuli, ka thënë nuk ka dënë rob Europë për rob vezhotit i cili 14 dit pa ndërprej jeton i sinqerit me Allahun vetëm se shpërthejn të kaj burimet e urcijes të cita dahin lindju nuk ka një njëri si 14 dit pa ndërprej e rri i sinqerit vetëse ki me pa se ka me shpërthit taj të të njëri ti ki me pa mësani aj që të njëri jo bo si kur që njëri kur fillon më uzu më falë namaz njërës i shka e njoj njëri i shka i thënë në kinë drishuve i dishka normal kam drishu Siam çajmo. Analizë, elë luzim, mena tuzumve, njeriu kuroi sinqertia është atu, çka i pak më ndryshe. Pak më ndryshe, ti e xhënjëzove për shembull, splen me net të tëra për një fjalë. Dhe ti e xhënjit, diku tjetër nuk e intereson, pse? Ka punë me ty aj, ka punë me Zot. Dhe zë na, monament, e tërëhatia do ti përmendni fjalë te Banka ime Xhoxit, nga se kjo tema shumë e gjatë. I Banka ime Xhoxit thotë, e tërëhatia ndonjëherë nukon në sinqert me Zotin. A e disë sa aj Rahat shumë njëri i sinqerët më Allahun gjitha Nuk e qa ngrie më bërkër kanë heq Se përse s'ka pun me njerëz Ka pun në Allahun të bareke Të bareke Kjo është që ka përrejnë djetarët Në këtë kontekst Thot Jusuf ibn Husej I njohur Ar Razi Thot i për në qajim e gjëzje Ka thonë Jusuf ibn Husej Ka thonë Nuk ka gjërë Më dëvështirë në dunja Se sa sinceriteti Ka thonë Sa shumë përpichem Sa shumë mundohem Që ta lërgoj Pas sinceritetin nga zemra ime Hipokrizien nga zemra ime Sa heki nja Ndell me një gjurë tjetër Ndell me një gjurë tjetër Pro ta ma me heki Paramendo dhe zërë si një bache Zemra joto një bache e madhe Edhe ti tush me e pastru nga kita viruset Ma i rëzikshme o Shirkuj cili vjen në dëshme sinceritetin Nga se të uhejti të uhejti të uhejti Keli me të të uhejti apo kelimete at-tauhid e şhedu an la ilaha illallah ve şhedu an muhammedur rasulullah kelimete at-tauhid njëra nga sinonimet që thuhet kelimete l'ikhlas fjala e sinqert pse sepse nuk ka fjala më sinqert se tauhidit allah do mëson vepas tauhidin deri në ahira ya rabbel alamin andaj shikojëzer çfarë ka thon ka thon saher to ken bashën e madhe saher që e heki në hipokrizin pivejtës time del në çetën me çetën e gjyqit Tamaj e këtu delkëna. Kjo vezë sinqeriteti, nga se kufton, kufton vetja jote. Pa te sinqeriteti vezën nuk kufton, nuk kufton ditin kuçet. Ti kufton vetja jote. Ki çefta bójsh pak përket, pak parat, pak parat, ki çet shpërblejesh për njerëzve, ki çef me ta ditë njerëzit timosh me njohot e kështu me radhë. Dhe kjo vezë këtësh në i konkuron, i, i konkuron sinqeritetit. Andaj çfarë ka thënë Yusuf ibn Hussein? Ka thënë sa are he kinjam delket rkun. A kjo është vezë sinqeritetit? Allona musumëve qenë të dhe Prej të uh, Sinqertve Ka thënë Ebu Suleiman Et Darani Ka thënë Kur robi është i sinqert I largohën Vezveset E shumëta dhe hipokrizia Pra kuninjerë vëzërojë sinqert Ska vëzveset Nuk ka shumë vëzveset Vezveset vëzër vin nga Nga dopsia Andaj Allah u të varë Kjo dhe të alën kamësua në Kur'an E tësënja ka zbit Për nga me sëra Si shërim nga Se hi dhe të së të kanë prejkë Për nga më bërën a.s. Kull e audhu bi rabbi në falak Kull e audhu bi rabbi nësë Kull e audhu bi rabbi nësë Ka zbitë për vezvesët Min shërri l-was-was-il-khan-nas Ka thënë O Allah rujem nga A i cili mban vezvesë I cili pëshihët I cili pëshihët Kur përmenet Allah A i pëshihët E kur të se përmenet Allah A i delën pah Andaj të i e shësës si e të tërturon Robin El torturon me një tortur, çveç Allahu vet, ja ibn Qayyim el-Juziye thot dhymta e vezveseve o dhymtë e mëdha, beç Allahu edin. Allah, Allah na ruaj nga të gjitha vezveset e ja, Allahu balalemin. Këto vëzhgosh ato ajete që ja përmendin dietarët në devicionet e, e sinqeritetit. Pastaj ibn Qayyim el-Juziye e bjen fjalën e vet. Para kësaj na e bjen fjalën e Hoxhës Abu Ismail el-Harawi, i cili os duke shpjeguar me daru salikin ibn Qayyim në librin e tij Menazilu as-Sa'irin. Thot Ka thënë autori librit, Menazilus Sairin, El Harawi, thëtë, sinceriteti është të sfjetul amel min kulli shëvubin. Shkurt. Ka thënë pastrimi, sinceriteti është pastrimi i punës nga gjdo njëllë. Pastrimi i punës nga gjdo njëllë. A në parënë në gjëratë në kalume, i kemi dyve pra, dy punë nga gjdo njëllë. Dushme e bo punën, dushme e bo punën. Ketë punë, Dush me pastru mirë, se dush me ia dhon allahu. A keni parë se njerëzit kur çojnë dhuratë, kur çka do çojnë? Keni pa kur martohen. Apo, Allah i marton të gjithë të rritë të muslimanëve. Ë, kur njerëzit çon dhurata, ndasëm e kishëm me radhë, në, në për një çaj, në për dasmë a henjë. Çka ballëzit? Aya çon çujtë kolçati? Ja jo, kala kala. Sidomos te gratësh kjo me me ekstremizëm të, të të shtuar, pse? Ka pri, pri, pri, pri, të, edhe pa çu milimetrin e vit, ata do një, mos e çosë ashtu, që ka dallues zvan. Pse? Se thot koritmi, na e shojin miç, thonë ha lulën palidhje pas kanon. O mi vë zot, nëse s'zban miç ve më ha u çu lulën palidhje. Do të më har pak edhe parfem pse? Se i tëmoni nuse. Në rregull? Mi vë zot ti kur ja dorzon Allahu veprën. Çishë ja dorzon? Ai do marr, çe na la. Jo, jo. Sa më shumë që është i madh, aq çka ja dorzon veprën qasë shma shumë dushme pastruhe andaj kemi dy vepra barin e veprës dhe dërzimin e kësajpune mas jo pastruhe andaj thotë Allahu gjilë gjelalu në Kur'an illa men et Allah e bi kalbin selim nuk shpëtojnë kërkush të Allahu pësënëse i aqenë Allah i zemënë në pastru nuk shpëtojtë Allahu gjilalu allah thot, unë e munova u e munova kur gjo s'ke po e munus kë po kur gjo andaj dojë ma dhe zërështë ebu Ismail el Harawi ka thënë Sinceriteti është pastrimi i veprës nga gjdo njollë, thot i bënkajim e ljozije, pro definicion i bënkajim e ljozije, thot, bro pra, në komentin e kësaj fjale, thot, është përqëllim me fjale në ti në sinceritet, që veprën e robit mos ta konkuron, mos ti njitët as një njollë pre njollave të dëshirave të nefsit, Pro cili është konkurenti pari sinceritetit Vepra është bo e Veprën e kemi Supozoj e veprën si një qka konkrete objek Objekt Veprën e kije Tash dy, dy Qenje dojnë me ta mor Allah o dhe bëma mu Që ta ka lip Edhe vetja thot Jo, kjo a jemi jo. Që tu nefës dhe zërvjen Thot unë e kumë baket Nefës dhe të unë e kumë baket A për me shpëtut, Allah du të më konë e sinqerë Qështë du të më konë e sinqerë? Me thonë, këso e eme, tu është Allah këllana. Për Allah në po kjo Kini përvezer ti kur e përgatit një vepër për dikan Vinë plot njerëzit Ti du më se prekta, so e jotja kjo Vjen djallë jothët nuk e jotja E për që tërka në po kjo, gati Kështu vezër i takon shimu i Allah u gjeluala më i ilart, larti Kur dne i bëndi sa freve përvezer Si do mos na drejje, çemë thot, e kur kush mos prekë këtu. As unë s'kam e ici këtu. Kjo punë pa Allah. Kjo punë është për Allahun Subhanuhu te Ala. Thot ibn Qayyim el-Jauziy, sibohet kjo et çaron. Thot, ose duke kërkuar zbukurimin për para syve të halkeve. Çu shtalip nervsi? Nervsi talip këtu. Thot kjo punë e jotja, do të më ditë njerëzit, më ta ditë. Edhe ti ki çe mos zbukuroti njerëzit oz bukurojsh me vepra. Ati njeriz te zërisha, njeriz bukurojet me çka do koft, prej prej xherave, po edhe zbukurohet me ibadete. Për shembull, njeriu vezë edhe kure vepran, po kur kush. e ban veprën, çes e ka pa kurkush. Ekemi përmendur për shemb një nga anekdotat që kanë përmendur disa dijetare, kanë përmendën këtë Ibn e, e ka përmendën këtë El Mawrdi në Libneti Adabud Dunya wal Din, ka thon kështu. Ka thon ka qenë një njeriu që u fal në obor të xhamisë. Edhe kanë kalu disa njerëz. Kan kalu disa njerëz. Edhe, ka ka ka ka edhe, një edhe, edhe njëri prej tyre ka thënë Samir Ufalka. Ka thënë Samir Ufalka. Kyu ka kthytë këta për namaz, ka thonë edhe tuninuja. Von. Ja tani një ndën e pa, ta shipni edhe. Edhe njeriu vetë shum ban sabër, siç do të thim në xhozi, ka njerëz vezë që kanë bënë punë mas 30 vjetë. Shejtani ja nxirr prej kallopi sinjeritetit. Me xhlisë e caktuar Edhe njerzit diskutojnë, a be Filanin Kalumun kush e ni më ike? Filan Fukarajën kush e patni më? Su mban sa për mas 34 vjet thotë, o unë jam kënaj. Su mban sa bursa, se, sepse ka pasë njolla në sinqitetin e tij. Thodi bunqaym el juzia ose duke kërkuar lëvdatat të të e tyra. Sikur që thotë më ditë, s'madi, keni bota asho botrem kjo. Po madi, s'po madi, do të më adi edhe kështu më radh. Kjo vezë do bë, o bë pazar tash. Si cëli ditje që ndërë dhe dhëtë me ma dit O, ku metë Allahu Gjeli Gjelalu Ku metë Zotë i Suhane vë tjara Cila vej përve zërë o ba, njëri ju E dini rasin që ka tregu për nga Meri Sallësillim, për ata tre personat të cilat Kanë mejtë në shpell Dhe lumia po Ka deri caktuar e ka gjujt Gurinë dhe ka zonë shpellën Kanë mejtë mënajna Dhe shfar kanë dodo dhe zërë Si cëli pëjtyre ka po dua Dhe ato kanë thonë Doa, të shku, nuk shtinjët kjo me dorë nuk shtinjët kjo me dorë nuk shtinjët kjo me dorë ka thonë lut në Allahun si cilipi juve me veprën matë sinqerë shka e ka bo adhe si cilipi tërë e ka lut me atë veprën që është e njohur edhe i përkajnë me gjuzi e shpërthot po tishtë e ti i katër ti a ki i bëdi shka me shka me lut me thonë Allah kësire këtë të veprën që i kanë bo nash të janë të përzime ama filan ve Se ilan vej pra që e di veç ti ozot Nësë sigur që kanë thanë hadith Ka thanë këta tre personat O Allah, që këtë vej për si takë shumë ba për ty vetëm Që le, që le gurin pak He ke gurin Njani ka po doa ka lëvist Djatëri ka lëvist i tretje ka hek derëm Pse, se vëzë sinceriteti lëvist shkambin Sinceriteti e lëvist shkambin A mu dhe me pas vej pra sincerta Thot i përnë ka i me gjëzje Apo e lip lëvdatën E lip lëvdatën Thot i përnë ka i Ka thënë dhe heq Nuk ka qëth me një kritikën Nuk ka qëth me një kritikën E sinë qëtë nuk e ka gajlo dhe zërë As nuk dikohet nga presjoni lëvdatës As nga presjoni i kritikës tajnë të Të baransuar ak të dygjera Thëtë Apo lip Apo talep Apo uh, talep Talepu ta adhimihim Ka thënë ose lip me madhnuë Ka dhe ale thëtë A e di pikur falë në une E që me bota ashtë ta A e di pikur unë e thot njëm këni pari Që me bona ta ashtë Allah no, Me mujt me shtin gjenet po shtin I shet njërëz lipin njësë gjërat pa krip e, Thot du të me ma dit Du të me ma dhnu Regu e ma dhnove Shka me talo u gjelë qelalu Dhe se njëri ju du të me bota Hazër vetën me shpëtu pizarlit Njërëz i të dhe se të shajnë nëse të lavdojt Së të shajnë nëse të lavdojt Shiko shiko me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. E kan shaa e kan shaa. Pastaj kur kan paçi, ë pejgambër ka shtrie, ka bëu shtet, ka bëu parë, ka njëri që i ka thon, ka ka ka vrapu bedevia ka thon, shikoni se muam sa më shumë burrimit. Po jep ke parë se po ju të të kefu qallalloket. Amma kjo dozë, kjo nuk e kjo nuk e bën kët bedevia ne Bubaker. Se Bubaker dozë nuk ka punuar kështu. Ai ka punuar me me me. Allahu te bareke, te bareke ve te ka thon ose ibn Qayyim i thot ose lyp parat e njerve parat e njerve apo i lyp izmeetin e tyre kjo ndodhë se këto janë shumë besufive thot puthja puthja dorën e Hoxhës thot çfarë goj lekije fëmijë kanë puthë dorën pse më po e puth dorën opozesa që dorën thotë se pa zot vet s'ka bëjëna rreynat kullume rreynat të janë vet mirë kjo është sufia ekstrem ama kia është sufizmi të vogla Ne ne ne do za dvoglat enta, qe se njerzit elifin er her pasere. Har elifet arhets. Elifet arhets. Pse? Se e di qe e keqet. Era elifet e, e largon. Fad ibn Qayyim el-Juzeyyah, el-Juzeyyah, fad Apo lip me asos punkt. Pse? Se qe jo i sinqjeret. Do ma ky ky punon per Allah, tash do me agry pun. Fad ibn Qayyim ky nuk ka sinqjeritetit. Fad ibn Qayyim el-Juzeyyah, aw talab mahabbathum lahu, fad apo do uni me dashh te mua. Këve zërë, i bënë kajmë du tani i njejtë më rëndë. Thotë, apo lipë me njejtë dhe të dhoni me mdashë mu, se une thotë jam të punu për Allah, e kështu më rëndë, e kështu më rëndë. Këve zërë nuk ka të bëjë kërgjome sinceritetinë. Thotë, au gëjra dhalik minë al-ilali wa shëwaibi allëti aqë du mutafërriqatija huë iradëtu si wallahi bi amelihi kainan men këna. Thot i bën kajin kaj e më kane Thot i bën kajin e më gjëzije Thot apo prej smundjeve dhe Njollave të ndryshme të tjera të cilat Nya e shpërndarive të këtëre smujeve Të këtë janë smuje, o lezër I mbanë këtë smuje, i shpërthenë këtë smuje një virus Ky virus i si thot e ka emrin Me punu e punën jo për Allah Shka do që lip, jashtë të, të pse e bane punën Para, aqi po nje thot. Para Allah e ku mba po ti leja, thot, këtu unë dr dr drishe e du, po se mund të studijat me imot. Nuk mund të studijat me imot. Atë do të bën kajë me Lozinë, eh, vende të tjera, thot. Nëse ti ke bë akt marrëshje. Meni zotni, meni pun. Atë thot, krimat që të punë çkaçi ki rroqun. Edhe të vjen ti për shkakun puntor të tjerë, kolekt të tjerë, apo të vjen diku shtëpi udhë. Thot, ki ki zotnia që ke bë akt me ta nuk paguon. A marrëdhëshë? Jo, e ja vë ato ku shihet ti. Unë kam akt me atë, kam marrëdhëshë. Po shemb i Allahu është më i lartë se Zoti. Besimtarët kanë bon marrëdhëshë me Zotin. Banësat ata paguajtë kaq. Beso të paguj. Kur njerzit thonë ama nuk bëhet botë, pagunat pagun, ti çka thu? A mos ku bëjmë marrëdhëshë ne me ti? Jo, kam bëjmë me Zot. Çfarë përzihish? Allahu është ai i cili më ka garantuar, ai është ai që ka morrë, ai që ka morrë me shpërblyje, unë skum lip ti. Kanë anë njerëz vetëm dorhin me teja dhe marrëdhëshë Zotit. Nuk përnë me dhe juve zëpse Se kjo zemër Kjo zemër Kër ti fillon me e lyb Bishka të njerëzit Ata ti ki problem në aktin Me Allahun të bare kjo të tëra Thotimë në kaj me lëgjëzije uh, Nyja e të shpërndarave të këtëre smujeve është që njeri ju të kërkon I ashtë të Allahu të dikan Prej Kujtë do, kuj do qofshin ata uh, Me veprën Me veprën e vetë Kjo vëzër është Do më në rezimeja e uh, Definisioneve të sincer Do t'him në gradët e sinceritetin Sa shkalli ka sinceritetin Dhe vini dhe vëzër kjo shumë në atësin Nga se sinceritetin dhe vëzër është Një e shumë e komplikume Nga se thash bëjnë pjesë Gjyqenje Ti edhe Allah Që ta lipunën A njëri o vëzër vetën s'ka ku e hek Vetën s'ka ku e qon Se hajtë njëri përshimë më më më thënë Se këmë bë për filanin A ma përshimë por përvejtë që po pak. Po përvejtë kur e përvejt banna problem. O thesa akomaran me punu, sesa të tjerë përvejtë se mund të punojnë. Me gjithse këto vësë nuk vjen ndesh kërkimi i xhenetit. Po puna mos mu baj asha Allahu xhel xhel. Do ta shohim me lehn Allahut te bareke, te bareke ve te ala. Fadi ibn Qayyim el-Juzeyya. Fot hoja Abu Ismail el-Harawi. Sinjeriteti është tri shkallë. Sinjeriteti është tri shkallë. Kjo është shumë rëndësishme në vëzat. Nëse nuk i shënoni, bani më të mirë. Allahu navo futa sinçerë, kur ato lidhësat kanë kanë kanë vepra me të cilat bëhen shkak në largu ftyrën e bizarë nga Janneti. Këçi kjo vëdësinimit. Atë kur ka ardhur një njerëz te pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe gazet Muadimin në Xejbelin aty, ai i ka thënë ja rasulullah, unë nuk di muluc si ti edhe Muadhi, se ju dini gramatikë, letërsi, unë s'po di çështë si ju. I ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi qedon ti shkaban, çish lutesh ti? Ka thënë ja rasulullah, o Allah, thon, oh, Allah cila punë çon xhennet, mund mund më mundso me bë. Edhe cila punë çon zjarr, mund sa më mos ta baj. Largon. Çe ka thënë Ai selam, Hawla hanu dennu. Çtu pari je me ke? Çtu pari je me ke po. Keça kam u thënë vë për sinqeritet është ç të bëhet vepra e sinqert për Allahun, ti dorëzohet Allahut e pastër e pastaj nga kjo pastërti të bëhet kabull e kë kabull çpërblet me xhennet. Çka është okej. Islami vë zkë, rezume anse la. Orobi ti baje punkt, ti baje pastë ta. Kja dërzoj e Zotit Kër ti bëjë Allah u kabu Kër ti bëjë Allah u kabu E njënët Allah u në pofë i njënët li vë i arëmë bëllë alëmin Thot, Ebu Ismail el-Harawi Thot, sinceriteti është Tri shkall Shkalla e par Shkalla e par është Ta në vëzër kjo definicion është pak ingarkum Do të shpegojna Me fjallë të i bun qajim El-Gjuzie Thot, shkalla e par është Iqraju rujetil ameli Minel amel Me të pamurit e veprës, prej veprës. Të shpotuarit dhe të larguarit nga kërkimi i shpërblimit pas veprën dhe zbritja dhe dorheçja nga të kënaqurit me veprën. Çka kjo shkallë e parë sinqerit do bazojë? Çka ka thonë? Edhe një herë përsërisin di si defincion, pasaj e shpjegojnë. Ka thonë, shkalla e parë sinqerit është shkallë. Ka thonë, punësh ka e ke bëu me hekt pëmurit tanë për këtu e kebo punën edhe nuk do me e pëmur nja pasaj ka thonë mu, mu, mu, mu largu, mu tërheq nga kërkimi i shpërblimit me, me ta kombenzu me të shka tjetër ka thonë dhe me dhëndërheqje dhe me zbrit nga të qenurit i knaqën me punën tane kjo është ka Allah e parë e sinceriteti thoti më nkajim e ljozije a i cili punën E godasin tri smuje Smundja e parë është Shikimi i punës vetë Smuje e dytë është kërkimi i kompenzimit për, për punën e vetë Dhe smundja e tretë është Të qenurit i knashur me punën që ka e ka bo Dhe rehatimi me ta Thotë nuk që të sohët Dhe nuk shpëton në robi Nga këto tri smundje Pos me këto trija që ka i ka përmen Ebu Ismail El Harawim E cila, dhe zërë, tani thot, i bënkajim e gjëzije Thot, e para është, qka e largon në shkallën e parë Si me largue shikimin e veprës nga vepra Qka është me largue shikimin e veprës nga vepra Thot, i bënkajim e gjëzije Dhe zërë, unë po dëshiroj në këto ligerata Në këto fjallë të i bënkajim e gjëzije Dhe zërë, nga se janë në maje e përpunimit të një një dhe primtarie I bënkajim e gjëzije dhe thot, Kur ta kryejë këtë këtë këtë kët, kapitin të qytetit, çka thot? Dhe këtë kjo nuk arrihet pos, nëse Allahu dikujt na jep ja dhurat. Shumë rona. Posës Allahu dikana merr edhe e pastron. E pastron e pastron e pastron derisa bëhet i sinqert, edhe shpëton te Allahu xhelora. Por ndihjë xhelor shumë e vështirë është. Andaj më bëu shumë do, që njeriu mund keni sinqertë xhelor. Sepse është ti vetëntanë dush me hek pyvepës. E para, thot. Shkalla e parë Nga tri shkallet E të shkallet e par Shkallet e par Vini rëzër Gjitë povezi kur flasim shkallet e par Lirisht e, e paramendo një shkall Nga se Tho që i këllis të mëte i mije Gjo jam me e le Për të përfitiru ilmi të qila ovezër është Me e portetizu me fizik E përshemot Shkall Kur, thuet, kur të të gjë shkall Graf Minë njerë që të paravejtit një shkall Sa ka kanë tre shkall Nja, dy, tre Edhe minjarë profiteroje Qish me i të e para, të e dvita, të e drejta Ta shikje e para, shkalle e par Ti kur të ndresht të shpia, ndrejt me qimento Abo, me qiment Këtu nuk ndresht me qiment, të ndresht me zemur Me vej pra tjera E qtash, qimentoja e qësaj shkalle Qka ashtë, thot i bënkajime që zije E para, që janë zjerë Prej brumit për mu bache kjo Cila ashtë, ka thanë Më u largu nga të shikuari të punës tane E ke ba namazin po E ke bavë zëhatin po, e ke bavë xhenimin po. Tash, për më koni sinqert, zëj me këshirbo këta. Si thot, kjo bëhet kështu, ka thon. Duke e shikuar begatin e Allahut mbi veti, vlerën dhe mundsinë që ta ka dhënë Allahu për më punuar, dhe se kjo vepër është kryer me ndihmën e Zotit, jo me ndihmën time. Dhe se ajo çka e ka Cilë veprën e egzistenc është dëshira e Allahu dhe dëshira jote Sikur që ka thënë Allahu gjillegjera në Kur'an Në surën të të kuir, ajetin 29 Ju së muni me dashë për së nësë të Allahu A dhe që ka thënë e kure për në një veprë dhe zër? Inshallah Pse themi lëzër inshallah? Kjo imë in, shë Allahu është kushtore Fjali e kushtëzuar Që ka i bjë dhe zërë kushtore? Kushtore i bje kështu Jo nuk bëhet pa u bërë që kjo. Mirë, kur ti do më bën pun, i punë, çka thuhet? Unë e dua, om an inshallah. A gnatona inshallah. Ju na roh çka i bë? Nëse do Allah. Pra unë e po dua, po pa dash Allah s'bëhet kjo. Andaj shikova vetë. Thot, për tu larguar nga për për ta pasuruar veprën, nga shikimi i veprës, për plotësimin e shkallës së parë, duhet që njeriu mos më e pa punën e vet se ka po vet. Vajaka mundsua Allahu Xhelalu, thotim qaimal juozie, thot dhe këtu i bën dobi shikimi i asaj se ky s'ka ta kat me punuar. Vazh Fash, vazh godh. Dhe se ky është vetëm një alet, një mjet. Dhe se veprat e ti janë sikur veprat e pemës dhe lëvizja er, e erës. Dhe se lëvizësi i vërtet është diku tjetër, e jo ai. Dhe se kë i një një një të vdekurit Cikur Allahu talinte me vetë vetën e vetë Cikur Allahu t'i thënë të robin Hajde puno vetë Thot i bënkaj me gjëzije Nuk e kishba një vej për të mirë kurën e kurës As një hapë Dhe shkjo Tani kemi hinë në detarët e sicilitetit Kini bërëzër Tani parafiturone Sot e kini ketë me Youtube Tosh tash për shemull njeri jut e morin Kamerën ishti në stomak Por me kontrolu që farë ka Detalish ka ka kua problemi Tani dhe zër Subëzimisht I mënkajimi ta që ka shtika mena Abo në nefs Që ka belave, ka këtu pi belave Që ka ka pi smundjeve Që kjo Largoje Që kjo Largoje Tani njëra pre smundje Që kjo Largoje Tani njëra pre smundje cila dhe zër Tho t'i mënkajimi gjëzije Me e shiku punën E që shë largohet kjo Thot Njëri ju dhët me paranusë o i vdekt si, I vdekt jë ka. kanë gjald? Allahu gjele gjele, me shka ma është me Allahu gjele gjele. Kushtë ta mundësë me bëve këtë vepër, Allahu gjele. Shka me për tyje? Kërgjava, shka me mojë më krenuë? Thotimë në kajim, el gjozije, sepse vedvetja e njërijut është ignorante dhe zulumqare. Tabijati i njërijut është dembelia, dhe një përparsi e epsheve dhe rehatis. Ne epsheve se ka që e pëshmenejtë. Kush ka dawn ti ta kat me punua? Rabbul Alamin. Shikoni jezefezër, njeriu që është kushlohet me tabiatin e vet, çka bën? Flikon njerëzit që kanë shluar me tabiatin e vet. Kush e vdiq? Ku djosvojt? Amati e shef njeriu që ka ambicie për fe, ti e shehu ku e marr këtë ambicie? Donjart ti e jeni në një tri, ka ambicie vetë për shembull një njerëz, për shembull e shafti gjithë fatovite i ka, "Se ka çat vullnet." Dhe ana sjelltas, ti e jeni plak të ulzuar apo E gjendja i ko shumë ma shumë vullat, mi bo ma shumë reqate, se sa në i ri. Ki kjo dhe se në është dorën Allah, u gjelë gjelë? Sko këtu njëriju, as gjoprej, vetëvejtës vetë. Thot, vetja e njërijut, qenja njërijut, është bunari, i gjdo sherit, dhe streha e gjdo të keqen. Andaj, ajo thot që e koke të cilësi, kajri nuk delë prej saj, dhe së është puna e kajrit e tina. Andaj, kajri, nra alitet kadal vetëm nga ona Allah subhanahu wa taala jo prayer orbit po prayer Allahu sikur që thon Allahu xhel xhelalu në surën en nur ajete 21 walaula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allahu yuzakki may yasha fadallahu xhel xhelalu mosmeçen mirsiya Allahut mosmeçen rahmeti Allahut mbi Juve asnjeri prej Juve kurr s'do të ishte pastruar. Kur asnjë hålovezë, fodallahu xhëlaluh, para Allahu e pastron kadoj, Allahu na pastron nën avpre të pastruarve. Fodallahu xhëlaluh në Kur'an ayatin 43 në surën el Araf, fodallahu xhëlaluh na atashka e, e përcjell nga banorët e xhenetit, kan than banorët e xhenetit do të thonë elhamdulillahi alladhi hadana le hada, wama kunna linahtadiya loola an hadanallah. Do të thonë banorët e xhenetit Elhamdulillah Që Allahu në ka uzu Në që këtë islam Që ka në ka uzu Që i këshka thoj Banorë të gjenejti Mësmena pas uzu Allahu Nuk do të uzu hëshim Kjo dhe zërë du të më kënë Adrese e besintarit se her O Allah i ka dash mu falj Së në kurës jam bali namazin O Allah i ka dash në nga gjëroj Përsa për mua Po dhe zërë ti Ku e tru se ve uvzimin Si të njësë këtë i pavë Fëti se e ka, e ka blej Si, si telefonin që ka Parasa më uzun dit për para. Ku e truset ti për muzu? Ku e truset? Ku? Celen, celën pull te e shtypë, më than, tash i ulzum. Ku e shtype? Kurkon se ke shtyp. Ka dashur Zoti, pigja e lejte ka bóe, ka bó ulzum. E tash sikur del këna ena çka thua, apo jo me gojë, se kurkus se thot me gojë edhe ashtu. Se më thon me gojë, ja foin edhe na me gojë, çu nuk ka ashtu. Por pse më thon digush, un jam siç je, çka i thua? Po rrebe vëmë, më zvol, diçka s'do të më volë. Ona do që kanë probleme kur dikush e thot drejt për drejt. Kur e sill e vështirë, çon kakina, do me të kalojë një sinqet. Po po, pse bësh kova dera xhe? U thuaj drejt për drejt, thojna ç'sia dhe hajt. Nuk nuk ka nevojë me na me, me na lot. Pse? S'u so shkot. Ne vëzër kur jemi udhëzu, Allahu është udhëzimin ton. Na vëzë nuk kemi blek kur gjom. Se kemi shtyp kurkon. Se me kanë me shtyp, na no vëzë shkon njerëz në trafik, mu hek kufrin me dugme, shkon një retros. Ama do i marr. Ha shkoble shupbleuve më çka ja blen ovë zot wallahi imani ja punë madh qo... allah do ashtu te imani ya rabbul alamin nje nitë shefojmë familare këy ovë zot ja thuqret çati ka xhamin që rradhë për çart pas së rinditë zonë në vazh dollapë e thirr un nuk çu hadi kush vjen për lart pse çallava ka thirrë ovë zot allah u dhe ka thirrë a ka dikush pse çocëki nuk i përgjigjet e bujehlë vezërosh e bujehl el mekki e bujehl mekas Shë ka po të vi Ebu lehebi o mekas Shë ka po të vi Iblisi o qëllorë dhe zëm Iblisi Qëllorë Në qilë ka hi Allah u zhe qëtërthot Va idhkullna li lmeleke tis gjudu li e ademe Fe se gjedu illa iblis e ba Kër Allah u thame laqeve bini sejtë e ademit Kër e tira në sejtë e pos iblisit Kua iblisit? Në qilë dhe zëm A jetë qëllorë aje me kas, aje me dinas, aje palestinez, nuk do bëndopit Allahu xhelalu. Gjell do bëndopi o jo Zot, vetëm vepra e sinqert. Allahu subhanahu wa taala. Ana ka njezi kani harr na kani harr e aktrojm, e aktrojm, sikur na kena trus, e kena shtypme, po jo o Zot, udhëzimi është vetëm në dorën e Zotit të Madh. Vetëm pe aty. Andajse në Jun Arabë, kemi përmend. Në Jun Arabë, udhëzimin Kur'an, lexojmë Sure Fatiha. Qishtu është Sure Fatiha i hirdin e sirat i thën hidayë, hidayet, I hidayet. Hediye. Hediye, hidaye. Hediye, hidaye. Jk -jk a vizur, i thën hidayet që që i thën dhuratës hedije hedije, hidaye i njeti e mura vëtë zanur e lakon hedije, hidaye qëka të dalot? i njeti shkrymo anaj vëzër u zinjës dhuratër e Allah i ehdime njësha të da Allah në Kur'an Allah kan doje u zanë kan doje aj jo kan doje njerëzit anaj Allahu djelë djelalu vëzër I ka thamë për nga mberi sallallahu sallam, a sellem Lejse aleke hudahum O lakin Allah e jehdi me jeshe O Muhammed Maj miri për njezë dhe zërë I ka thamë të së mund është më uzu kanë do ti o Muhammed Po kanë do zoti Wallahi me pasdasht Wallahi me paska në dorën e njeriut Uzzimi njeriut Ja kishu zu Muhammed e sallallahu a sellem Mijën e vetë Për të silin kakajt menet E me ditë që të batë musliman Allah ka vendosur me deka qafyr. Pse? Sepse Allah pop nuk është në dorën e Tan ulzimit. E kush dallëse në dorën e Allahu subhanahu wa taala. Fadallahu jalla jalalu nasuren al-Isra ayatit 73, 74. Wa laula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Fadallahu te baraka wa taala musmechin ne Muhammed, ç forcu'u të mbajtëm kevetu anu pak tika ta kevetu anu tipaka ta po nat maitul kushe maitul azza allah kushe maitul muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahu jalla jalaluhu na ayati yadathallahu tabaarak wa ta'ala ayatin 7a sulus al hujurat walakinna allaha hababa ilaykum al imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyana ula'ikahum ar-rashidun fadallahu tabaarak wa ta'ala allah e ka bor dë dashur imanin në zemët e juve dhe e ka zbukuru ata Allah e ka dashuru e ka bërë njëriu që ta don imanin, paseshve ka than dhe në zemët e juve e ka bërë të uryjer kufrin gjunahin dhe rebelimin ndë i Zotit dhe rebelimin ndë i Zotit ka than këto janë të uzzur këta janë të uzzuarit në rrugën Allahu Gjelle Gjelale thot i bënkajim El Gjozie thot Çdo kaqyr që ekziston te robi është pastër begati e Allahut, mirësia e tij, dhënja dhe dhuratë e tij. Allahu falenderohet për punën e robit. Andaj realitet dhe neksave shumë e vështirë. Andaj thot, kur robi i shikon punën e vetë në hakikat aj, është sikur kur i shikon cilësitë e trupit të vet. Sikur kur e shikon veshin e vetë. Shikimin e vetë Mengen e vetë Edhe fuqien e vetë Del njeri para pasirës Thot Ha Kërmi të farsin kam Po ati ki kërdua Që i thot Ha trupin mua Po duka i odhjo jo. Andaj Allahu Gjellegjellari Thot ibn Hazmi Rahim e Allah Allahu për me i pezulu Këto kërari Ja ka dhon tigrit Trupin mat mirë Mat, mat vije ka haj Ti mindzi se e bizaton një muskullë Edhe në fund Me 4-5 Dështime në ushtrime Shkona i muskullë Apo, aqin poq do çka ushtronë dot. Pak më elan. A po? Ti grihës ushtronai. Pse si dalësh do del? Edhe haç ashtu. Andaj Allahu Jellal Jelal gjen... ka bëu prej syve të hyjvan dhe zot su në shikon. Su në shikon. As pastor e ka. Po çfarë më të ka thau? Allahu krijon. Njëri zeh lëz çka vajm? Çka vaj njeriz? Krenoon me trupin të cilana nuk I, ku joti? Pse joti? Thotë ibn Qayyim El-Juzeyy. Do, apo sikur ai i cili krenohet me shëndetin e vet. Ato do nuk jam i shëndetshëm. Po kështat e kipi Allahu. Te bi Allahu te ki. Wallahi me tar virusun e nal, mo paskonsh te ti o te nalje. A ki po kulesh pia jote. Shpia jote do qala, mos hend filavni, zban dei. Haj te virusit mosin, mos uni thu, po pra shëndeti nuk os te joti. Thot ibn Kayyim el Jauziye, te gjitha jan dhurat prej Allahu dhe begati e ti, andaj thot Nuk e pastron Robin nga kjo së mundje Pos njohja e Zotit të vet Edhe njohja e vetë vetës të vet Pos njohja e Zotit Edhe njohja e vetës Kure di se kejt janë të lajt Dhe kur gjësë e jo Dhe që ka thu Oh, elhamdulillah Elhamdulillah Elhamdulillah thu, beze, Për gjësë është e jona Kur gjësë është e jona Të gjitha janë të lajt Në të nda në e thë Në qëfar të një veze në Kur'an jana kam sallahu ju alquran lillahi ma fis samawat allah utoj gjithçka asha është në tokë edhe edhe në qiell. Kjo është pjesa e, e pjesa e pastrimit të shkallës së parë. Pjesa e dytë e shkallës së parë thotë është moskërkimi i kompenzimit të veprës. Do të thonë i kemi 3 shkallë të sinjeritetit. A dash përfituari si shkallë. Shkalla e parë do të mundërtu shkolla dytë mund të ndërtohet shkolla e tretë. Nuk nuk mundet njeriu me i të shkolla e tretë pa ndërtuar të parën. Çdo shkollë i ka e ka materien e vet, materialin e vet. Jemi te shkolla e parë. Kushti i parë për mund të ndërtohet shkolla e parë, cilasht është është që njeriu me e largus mundjen e cila quhet me ekshir veprën. Me ekshir veprën. E dyta, cilat? Ka thënë mos bekërkush për blim për veprën ta e Ka thonë që është bëhët kjo? Ka thonë i bën ka i me gjëzije Thotë Kur robi e din Sa i vesh një rob As gjëtjetër Shkëve zështë pa fjali Thotë kur robi e din Sa i është vesh një rob As gjëtjetër E robi Nuk meriton Për hizmetin që i ja aban zotni e zvet Shpërblim e as kompenzim Nga se Ai i bën ati hizmet ha, Nën hijen e ligjit të adurimit Ti e robë Rob, i zmeqar E i zmeqar, i vëzër, shërptori Shërptori I bën zëtni zvet, i zmet Vecera, rob, s'ka ku të shkoje Nuk ka ku, ku të shkoje Thot, i bën ka jim, el gjozije Thot, a jo të shka E merë nga shpërblimi Për zëtni zvet Dhe kompenzimit, është begati e ti është begati e ti Dhe është durat për ti Jo kompenzim A në vëzër, pengameri, johës salaselim ka thanë Jo gjenetën se ne fitoni me punë të juve Ka tha një sahabë tja Rasulullah As ti ka tha nësone, po sësa Allah më më shironë Se, me qka e blenjë një një një një të njësë Vini rej, ne kemi shpegue Nga i bonkajimin, gjithashtu Po shumë e thjejtë dhe të të të të Se nuk më nështë ti mu pagujtë për këtë punë Sepse Ti sa ke dalë në dunjohi e borqë Sa ke dalë në dunjohi e borqë Edhe shumë a probleme ze kur të njësësht me ai 40 ditë punon thotë e tash e ku bëu zero xhao. Pi sodiam do punu për veti. E ç 40 çka i punu fot borxit i kum la me të cilat kapitali ka marr këto biznese. Mirë, incani kur del ndonya me çka nis? Nis në miliarda borx. Si borx, veshë borx, zemër borx, molëcinë borx, borx, veshkët borx, lëkurën borx, koçit borx, nervat borx, shikimin borx, goja borx, trupi borx, flokët, shpirti, mendja kit borx i kje. A ne ka dashur më të mësojmë hakimin e hadithit të njohur për atë personin i cili ka thënë Ali sallallahu alejhi dhe salaam i ka thënë Allahu xhallahu te ala hin jannat ma rahmeten tam gabon jo me punte mia. Allahu xhallahu çfarë ka thënë vendoje syrin tan me nean edhe puntetua me nean. Pagojini veprat e tua, pas pagojni gjimë dyrtë tua pastaj e shikojmë afiton. Andaj që në xhenet nuk fitohet me vepra. Allahu e shpërblet një robën si për çka siç e dëditë të dina, por ndyshë vetë skacshmën që e blen jannetin. A ndaj Allahu i nëjëllal thotë në Kur'an, "Inna Allahu eshtera min almu'minina anfusahum." Allahu i ka blerë besimtarë, besimtarët, besimtarët s'ka mbledh gjendetin. Allahu i ka blerë shpirtët e besimtarëve me udhën e jetës. Allahu e ka nis aktin, ai e ka nis aktin, ai po do të vdon, ai po do më vdon, jo që ti mundush me blerje atina. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, shpërblimi i Zotit është begati e ti, jo meritë robit. A ndaj thotë nga se shpërblimin e meriton a i cili është i lirë e jo a i cili është robë ti malon a i lira i robë e robë a mundet pisës a i robrije sëndel pro s'ka shpërblim kur e marrë shpërblimin kërë të bësishin qëtë malon të bareke të bareke kërë bëzër është përbërësi i dytë i shkallë sëpar nga ajo që quët në fe i khlas sigeritet dhe qilë tërsi e treta lëzor e shkallës së parë, por përbërësi i tretë i shkallës së parrtës së xhidetit i Cela lëzor është ridhahu bi amaleh wasukunuhu ilay. Ka von, mo terheç për eknazisme veprë. Edhe njëherëse shkolla e parë për çka përbërat? Një, e ke bëu punën, nuk e këqyr. E dyta, nuk kërkon kompenzim, e treta, të rrihësh zbret nga të kënaqshurit me veprën. Si e ke kënaqsh me veprën? Sobomir, do tash pegoi ibn Qayyim al-Juzeyy. Tha: "E pastrimi e kënaqësisë njeriu të mëvepën e vet bëhet me dy çështje." Me dy? Me dy çështje. E para, cila është? Ka thënë: "Mutāla'atu ayūbihi wa āfātihī wa taqsīrihi fīh." Që ibn Qayyim al-Juzeyy e, e para çish çish më e pastru veten nga të kënaqurit me veprën, ka thënë: "Kur edin rūbi se sa me metmet hapunave." sa së mundjët i ka punë në vetë edhe sa mangët e ka lanë punën e vetë pas e ka thonë kure shef të puna se sa hisën e ka morë vetja vetë dhe sa hisën i ka morë shejtani andaj ka thonë pak prej veprave janë pastërta nështë shumica prej tëre kanë hisë shejtani apo vetë njëri ju pas e ka thonë Andaj pe pyetënderi ejon sallallahu alejhi wasallam, a është pyetur për lëvizjen e syrit të robit namaz. Lidhet robit namaz? Allahu akbar, edhe kanë harë ikshinë. Vizaton cilimin, kemi bërë. Apo e kthyr Samir. Shumë interesanti duket njeriu çka këto momente me bod diçka. E kanë pyet pejgamberin sa çka çka puna e Resullallahu në ik momentja? Ka thanë alayhi salatu wassalam, ka thanë huajhtilasun yahtalisuu ash-shaytanu min salati al-abd ka thon kjo esh nje vjedhje qe e vjedh shejtani pi namazit robit sheozet sini ve skuhtike esh kshir disha tjetër ti apo e mir por shemozo nje njeriu a keni pa vend xhamin nese nuk ka tufal kur gjo ke çelimi doko n rregull si ti nis na vaz beku e kam leke çelim se pas kan pastru mir çes toni këmi mekana. O pse te janë në vjedhët şeytani ti ti dush i shpjegon ato. Pse nuk i pave më harrit? Ti je shet gjithatë bërdlok për jashtë, nuk e shep. Pse? Sa jetë s'ke marr të gbir? Kur të mirë të gbir, andaj ti je shem njeriu, kur i hin vezvesët. Kur i hin vezvesët. Kur, kur, kur a, naja abasin, thonë, thonë, të jenë në islam. Andaj ka ngjyta Abdullah ibn Abbas i ka thënë, pse s'kanë ulit vezvese? Ka thënë, na keni padën i hajdut të tu hitën i shtëpi rënume? Jo. Ka thënë ku i na hajdut në pallate. E sjtonia pallat i mbushur me me ari me me me me bollok andaj hyn aty fot i bën ka një melxuzie bën edhe koment çka thot thot nëse kjo është me ikën e shikimit të syrit çfarë bëhet me ikën e zemrës diku tjetër është Allahu xhelal xelal. Nëse ta vell shejtani shikimin pak me tek në namazit para me zemrën me ta morr zemrën me ta morr komplet pasaj ka thon ha dha a damu nasibish shejtani min alubudiyah ka von shejtani e ja mar hisën më të madhe, kur ia ja merr robit zemrën për uh, namazin e robit. A do e çon dikun? E çon dikon këta. Ka thonë Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu an, ka thënë, mos ta bën njani për Juve, ë hisën, mos ta mos i jap njani për Juve hisën e shejtanit namazin e vet, duke e menduar se lejohet me lëviz të djallthon e vet. Sheq ibn Qayma Jaziyah, thotë e ka llogaritur lëvizjen e pakt i ibn mesudi hizesa te sheitanit edhe at lejonon keni pa njerëz thot lejohet lejohet dhe me celular telefoni dhe me fol telefon po ul fol ban merr ekranin li a keni pa njerëz lejohet apo jo kum lejon drejto me ekran drejto kapuchin drejto palton po çka me tollopin namazit me papitiku shpilar thot kja, o, zra, jësht, ka tu drejça tu fol o vezra ajo çka lejohet por darur apo domosdoshmëri nuk lejohet por çef Ti ke inë namaz, i të folë me Allahun gjenë gjellalu Ti kur folë me një të madha, që ashtu pana? Ti ke pa vëzë njëzën kër shkojmë, di shka me punë me krye I në alë kejtë, si lënë ti banë këtu, e shim kejtëse Këto zbanë, të, të muni e zani Ana duhet në zdo namaz me thamë në allë telefonin Sa të mërë e të këbirë Allah o e këberë E thirin atë biznisat A le me pinë kafe A shkjo turpi Allahun gjenë gjellalu O ke inë in gjamin në allë telefonin Se nuk ka vëzë, Ço ti e ki hak më në al telefonin së xhamia. Po më dit se kanë dek kët familja jote, po ti në xhamie. Po më dit se des po ti në xhamie, vend më të mirë ka. Ne morve as familja jote që ki dek ku vdesh po në xhami. Ah, tamam, se na e thësh me telefon. Po birit të që në xhami pas ka dek, elhamdulillah. Nëse ata kanë dek ti ku e kanë në xhami, po as nëna nuk ka këç. E pse leve zë njeriu telefonin çel namaz, sepse diçka jashtë xhamia më ma e madhe se diçka në xhami. Wallahi njer nuk e le telefonin kall, edhe me riet në xhami vetëse zemën e ka çatikua të prici çathirin. Ama kur ti dorzohet Allahu Xhelal Xelali. Lekin formën nga rasës nga sahabët e Tabinë, si ja ja të cilës kur jam bë operim, kam një kam prre. Kam një kam prre. I kan thon kurbë ta prre kamën, ka thon duhet të davon jo opium. Ka thon joun ja, e këto opiumat si duhet. Ka thon po kjo dhem shumë me sharkënave të prre. Ka thanasë dam shumë ka thon prit nurë të Marabdes, ti namaz, kur tashivni që jam lirë ka të prane. Senion e mo. Kështu do të jenë këta të me namazin. Pejgamberi salla xelaj kur ka hin namaz, kur ka hin namaz. Nëse marr me lezu cilsin, si ja fal pengomë salla xelaj. Ka pas për njëzë dhe islamin, pe njerëz zot e kanë pranuar islamin, te pejgamberi jon salla xellem vesh duke pa ç'i çfalet. Te kanë ç'i çfalet, ka von çik jo nuk munet më kanë pas pjalloj. Shka në kjo e falme? Kur kush në bot nuk falë si muslimane? Kur kush në bot nuk i në ndurë që shto? Kur kush në bot nuk ri qashtu i qed? Kur kush në bot nuk ban që shto rëku? Kur kush në bot nuk ban që shto seshde? Kur kush në bot nuk i ri Allahu al që shto me ketë për ullje? E ketë për ullje o vezra, ban me e prisht me një telefona Një telefona Shikaj që ka do t'i për kaj me gjëzije? E ka logaritur abdullajvni me s'udi Lë vizën e le juar his Dheri sa herë njëri ju lejot më fërkuën, më u kru, apo, të mamë njëherë, sa të himë në nëma, të mamë dhe, ose, krujë për para vaktë, do dhe, do dhe, vani keqë a kemi, vani dhe për sani hinë nëmaz, o të pësë beban këtë hisën nëmaz, anë dhe zë njëri ju du të pastrojë për keqë, shiko që ka thënë për nga më beri, ka thënë nuk ka nëmaz, për ata i cili sof Ti shikojmufalo, seriokis. Ke aunt, a, familja e ka thon, hajde se buka hazën. A mund mufalo ke? Jo, çka thon pejgamberi sallallahu alajh. Ulo, krye me ushimin, edhe faloh. Sepse mos i mojmën pashtë haja, edhe na ulëzëm. Krye kët punë që kemi kri, pastaj dëjtohet Allahu te bareke, te bareke ve teala. Thotë munqaym el jawziya thotë sa i përket hisës një njeriu në veprën e vet, thotë ta nuk e din post njerëzit të sinqertë. Poste po, pra, kjo është për të fjalive. Për të fjalive, ka thonë dhe e dytë, me të cilën pastrohet knatësia e njeriu me veprën e vetë, a, ka thonë kur e di. Vjen rësonë. Kur e di se ajo çka e meriton Allahu për adhurimin dhe edukatës me Zotin, për të brëndshmeve të jashtmeve dhe kushteve të cilat i, i, i takojnë veprës më bo për Allahun xhel xelalu, dhe serobi është shumë mazajft dhe mai dob, çat ia ja jep më të voglën për këto, për Zotin vetë çka meriton ai Ka thënë, atër robis ka mundësi i muknaq Me veprën e vetë, shfar do qofta jo Qështë e pasën vëzër veprën? Qështë musë muknaq me veprën? Kur të dishti Allahus a i madhë a Sa e meriton a i badetin Ti nuk mund është, vëzër, njeri ju veshme e panemendu Sa me la që ti ka Allahus Që nuk dalin për rukujes Nuk lëvizin për seshde Nuk lëvizin për këjamit A ti ajti u gëzue që sajnë Tanë o sa? A disa robi ka Allahus gje Po ti këta e më lënë me istikfarë Stakfirullah O e tubu i lejë kërë kërë falet e Allahu Gjellera Dhe pëndohëm të aje Thot i pënkajim El Gjozia Thot nuk mundët aje cili edin këta Muknash me vetën e vetë Dhe punën e vetë Që ja ka dhonë Allahu Gjellalu Asalëvizja e syrit Asalëvizja e syrit Thot madje Do t'i vind të turp Aje qka Allahum, e njefë Allahun Me ja dhonë punën e vetë A, a dishujoj alë të tokë. Na më këta përfundojnë. Teja kiboni zengin me shkuni milionerit, po t'ka lidh pun diçka me ta, edhe dushmja çunë dhurat. Po me kryni pun çka do koft. Ajo miliardar, ti sigurisht e rënat. Po çka më çubë dhurat edhe vendni më shumë çka thot. O çoj çka dush se diçka ti çosh ai ka më shumë se ti. Po ti veç kallzon ja? Respektin. E vetë shembull Allahu t'ish më i madh. Na më dit kushan Allahit. Me dit kushan Allahu, shitati më ka një. Me a dit më vështien. Në kisharë më në me thonë, o, oh, Zot, pranoje që tasë, nuk ka kur gjohë, po, mu, me isti këfarë, me te ube, pranoje. A nëzër, kjo është sinceriteti, kjo është shkalla e farë, e do t'i marë me lejnë Allahu të bare kjo vëtjala, shkallën e 2, shkallën e 3, e pasaj dhëtë vazhdoj me lejnë Allahu të bare kjo vëtjala, në dëgzime të sratika, sinceriteti e lusim Allahu të bare kjo vëtjala, me të zgjitha emra dhe sisit e ti të larta, që Allahu t'i ban zemë m Ti bazem atoma besnike, ti ban Allahu te bareku ve te ala, zemra tona se ti bindem zonit te madh te bareku ve te ala. Te ban Allahu te bareku ve te ala prayatore te cilat nuk punojn por pos pos per Allah. Nuk punojn pos per knasin Allahu xhela xhelalul elusi Allahu te bareku ve te ala, se zoti on xhela xhelat na mundson te Të mësojmë nga libri zotit Nga suneti Muhammed s.a.ll. Dhe të mësojmë nga djetarët e muslimanëve E lusim Allah të të të në të barë kjo e të ala Që zotët e në të barë kjo e të ala Nga mundëson me jetu me islam Me ujhvillu me islam Dhe mi adërzu amaretin Allahot me iman E kulu qavli hadha Vastaghfirullahi li ullakum Vastaghfiruhu Innehu hulgafur rahim Valhamdulillahi Rabbilahi